Pyspäjän extrajakso, joka on nauhoitettu heinäkuussa 2008 Helsingin Sanomien haastattelupyynnöstä. Ää, kyllä meitä lähestyi Esa Mäkinen ää, Helsingin Sanomien aikakauslehti teemasta. Ovat tekemässä juttua kansalaismediasta ja tämä ää, juttu julkaistaan tänään 18. syyskuuta. Ja toivottavasti tämä ää, meidän... Ekstra jaksomme tulee myö myös samana päivänä eetteriin, ja tästä kuulemaan tästä meidän lyhyestä pätkästämme on sitten linkki tähän blogiin, ja että voi kuunnella koko tämän meidän puolen tunnin lörpettelymme. Mm -hmm. siis tervetuloa nekin, jotka nyt sieltä lehden kautta tulee kuuntelemaan tätä haastattelua, koska tosiaankin sitä lörpettelyä sitten riittää. <laughs> Siinä mm. tekstillisessä versiossa ei ole kuin vain pieni pala. Joo, kysymyksiä oli teemme? muistaakseni kolme ja tyypit puhuu siitä puoli tuntia. Reilut. <laughs> Joo. Tyypillistä. Joo, ei muuta kuin hyvää kuuntelua. Toivottavasti saatte jotain irti. Heippa. Moi. Hei Esa. Esa. <laughs> Hienoa, se on nosti aikaa. <laughs> ja, täällä naurispa ja... Virba. Ja hirppis. Hei. Päätettiin tehdä tämmöinen äänimuotoinen, äänimuodossa nämä vastaukset näihin... Kysymyksiin, koska ajateltiin, että siis, tämä on meille niin kuin luontaisempi tapa tehdä tämä juttu, että niin. kirjoittain, niin mä luulen, että sit se äh, olisi tullut ehkä vähän liikaa, tiedätkö, semmoista... Analyysiä. Niin, ja semmoista niin olisi ruvennut sensuroimaan itse. Joo, niin juuri. Eli nyt me yritetään tehdä tämä aivan yhdellä otolla, niin kuin aina naurispäätkin tehdään yhdellä otolla äh, muutamaa poikkoista lukuunottavatta. Mm, kyllä. Äh, niin, niin. No Aateltiin niin. aloittaa tuosta ensimmäisestä sun lähettämästä kysymyksestä, miten ajatusnaurispajasta syntyi. Sehän syntyi siis vuonna 2005 syyskuussa, kyllä. katsottiin 8. syyskuuta 2005 oli ensimmäinen jakso tehtiin. Joo. ja oikeastaan Virpa voisi muuten kertoa, että koska sä sysäsit mut tälle podcastin uralle <lacht> niin. oikeastaan, sillä tavalla se lähti. Joo. tätä ollaan käsitelty kyllä niinku jaksoissakin, varsinkin mm. noissa syntterijaksoissa, mutta mm -hmm. kerrotaan nyt nopeasti, että Silloin 2005 kesällä ää, iTunes tähän ohjelmaan tuli tämmöinen podcast-laajennus, jota kautta sitten kuulin asiasta nimeltä podcasting ja rupesin kuuntelemaan paria jenkkipodcastia. Ajattelin sitten siinä, että no kyllähän tämmöisiä pystyisi tekemään kuka vaan ja mikseipä me. Ja sitten samaan aikaan me käytiin paljon käytiin kahvilla aina jossain tuolla Tampereen kahviloissa, ja, keskusteltiin, ja yleensä mm. meni ne keskustelut semmoisen niin palaa vaan paasaamiseen ja nyrkkiä pöytään. Ja semmoinen ja. niin kuin, niin just, miksei tästä puhuta? Ja niin. näin pitäisi asioiden olla. Ja sitten siinä jotenkin tässä niin kuin, jossain vaiheessa, siinä elokuuta, syyskuuta, niin sitten tuli mieleen, että tästä muuten saisi tämmöisen ohjelman oh, tehtyä. Mm. Ja sitten esittelin Hirppikselle ajatuksen, että mitä olet mieltä, ja sehän reippana tyttönein lähti heti mukaan. Ja tota, silleen se sitten syntyi. Naurispaja itse asiassa, ää, varsinaisesti kun me ruvettiin tekemään, niin meillä ei ollut mielessä, että mitä me ruvetaan tekemään. Me vaan, että no nyt vaan aloitetaan. Joo ja sitten äh, tässä kun ollaan nyt tämän vuotta 2008 heinäkuuta siis eletty jo jonkin aikaa, niin me huomataan, että meillä ei ole vieläkään mitään sellaista sarjaa Tässä me vaan tehdään aina yksi... Niin jakson mm, kerrallaan. Mm. Mutta tota, niin, niin Sä halusit sanoa jotain tuosta vielä sitä, mm. niin, että mitä me. Niin, miten täs, ajatuksesta, sy että kun meillä oli tämä sanomisen tarve. Joo. koska meillä tosiaan on sanomisen tarve ainakin tällaisista mm, niin meidän mielestä tarpeellisista, että kuinka esimerkiksi yhteiskunnassa voisi jotain asiaa paremmin hoitaa tai tehdä yhteiskunnasta parempaa, niin me huomattiin, mm -hmm. että tämä on meille luonteva tämmöinen iso torvi, tämä podcast-asia, jonne voi käydä sitten huutamassa nämä tärkeät mm -hmm. omasta mielestään ja painavat mielipiteensä sitten. Ja tota. Niin tämä ajatus on siis semmoinen, mikä meillä on, en muista, joskus opisiko, siis mehän opiskelukavereita, niin mun mm -hmm. se oli jo silloin, oli tämmöinen niinku metafora, että, että jos tuonne tota, torille joku rakentaa ison torven, johon huutamalla kaikki, koko kaupunki kuulee, mitä kuka sinne on huutanut. Niin vaikka ei, ei, tietä, se ei olisi mitään varsinaista asiaa, mutta kun se torvi siellä on, niin siihen on pakko mennä huutamaan. Niin kuin, niin tämä oli vähän sama mm. ajatus, että, että jos tämmöinen niin medium, media mm. on olemassa, niin miksi se sitä ei käy... käyttäisi? <laughs> siis aivan tyhmä olisi, jos ei... Niin kuin yrittäisi edes niin mm. kertoa. No me voidaan tästä vielä filosofioida seuraavissa noissa kysymyksissä, jo varmasti mm. tuleekin näin tapahtumaan, mm. mutta että, niin, tässäpä ne oli Ja sitten niin siinä alussa me ei oikeastaan vielä hirveästi sitä varmasti noin ainakaan hyvin tietoisesti ajateltu, mutta meillä oli tajunta siitä, että kun me tällaista podcast juttua ruvettaisiin tekemään, niin myös palautetta tultaisiin saamaan. Ja mm -hmm. sitähän ei, niin kun, me tiedettiin, koska meillä on no, kuitenkin jonkun verran alan tuntemusta, no, tuota, media alantuntemusta niin me tiedettiin, että palautetta tullaan jollain tavalla saamaan, jos joku kuuntelee. Mm, ja sitä me en... toivottiin. Niin, mutta siis mä en todellakaan uskonut, että kukaan <laughs> ikinä tulisi kuuntelemaan. Joo. Ja sit... Mä en niinku sen pidemmälle ajatellut sitä <laughs> eka jaksoa. No ei todellakaan, koska jos joku nyt kuuntelee sen ekan jakson, niin sehän kuulostaa siltä, että joka me ollaan monta kertaa naureskellen kerrottu monille uusille mm. kuuntelijoille, että se ensimmäinen jakso kuul ku kuul kuulosti siltä, että minä, Hirppis, olisin istunut jossain kaapissa 20 metrin päässä virpaan ja virpa jossain, jossain tosi <täff> Niin <efectivamente> siis se ääne äänellä tuli todella huono, eikä meillä niin. ollut oikeasti mitään asiaa. Ei niin. Siinä, Eri... ei ollut, että siinä vaan niinku kokeiltiin, että miltä tuntuu, jos me laitetaan mikki päälle ja nauhoitus käyntiin, ja sitten koetetaan olla luontevasti, et, ja koetetaan keskustella niin normaalisti. Se oli niin. vähän semmoinen koe, niin. erittäin kokeellista. Mm. ja... Ei niin mitään käsikirjoitusta. Eikä meillä vieläkään ole mitään ei, niin. väri käsikirjoitusta, mutta silloin oli vielä vähemmän edes ideaa. Me kokeiltiin, miltä mm, se jolloin. tuntuu. Ja tota, kuten huomataan, niin ei tarvitse <laughs> puolikas kysymys. Itse asiassa olisi riittänyt varmaan, että kuka olet, niin oltaisiin puhuttu silti kuitenkin. Niin. Tai miten nyt mennyt. Niin, mä halusin vielä sen sanoa sitä, sitä eka, tai tästä ajatuksesta, että, että sanomisen tarve niin Joo, toisaalta on san hirveä sanomisen tarve suurista yhteiskunnallisista mm. tai ympäristöpoliittisista mm. tai mitä tahansa asioista, mm. mutta sitten voi olla myös todella pienistä asioista. Mm. Että mä saatan mm. niin kun, niin kun palavasti ottaa sitä päivää, kun naurispaa, että mä saan sanoa, kuinka ei saa käyttäytyä kassajonossa tai jotain <tos> <tos> niin <kun> tämmöistä. <tos> niin. Niin, niin. Niin Tämä niin skaalaa aika iso. Niin, kyllä. Et, niin kun joku voi kuunnella hä ihmetellen, että miten ne nyt jaksaa jauhaa siitä, että miten mä oon kohdennut fasaanin, joka oli peloittava mm. näky mm -hmm. noin metrin päästä. Et meillä on to tosiaankin tämä jako pieniin ja isoihin asioihin aivan niin kuin luontevasti rinnakkain. Niin. Ja siis niin kuin helpottaa niin kuin oikeasti terapiaakin niin. vähän mulle ainakin, että saa niin purkaa asioita. Mutta okei, okay, tämä oli siis olevinä tätä <laughs> naurispajana syntyä. No Mutta tässä Ajatusta ei koskaan ollut, mm -hmm. että nyt tehdään naurispaja, ja se Niminkin tuli silleen, että sä vaan, niin kuin, mä sanoin, että mikä tämän nimi on, niin sulle vaan, niin kuin, no, vaikka, niin. Näin. Niin. Ja sitä ei mietitty ollenkaan, että mitä se tarkoittaa tai mitä se on. Mm. Vaan silleen, se on oli niin intuitiivinen kai... ajatus siitä, Aivan. mitä me tullaan tekemään. Niin, tämä, on, <laughs> ihan, siis tämä on niin puhtaasti intuitiolla koko touhu <laughs> tehty, että. Kyllä. No niin, niin se alkoi. Ja sitten tosiaan ei voi sanoa, että mitään sarjaa oltaisiin edes ruvettu tekemään. Me ollaan vaan ajauduttu siihen, että melkein joka viikko ollaan... Mm. Kolmen vuoden ajankohta tehty niin. ja tämmöistä. Mennäänkö meidän tohon Tokavikan joo. kysymykseen? Toisiksi viimeiseen? Vai. Niin, Aha, niin toi sarjasta vai? Poh joo. Mennäänkö järjestyksessä? Mulla on aivan sama tässä. <laughs> no sanotaan tuo koulutus joo. juttu, alan koulutusta. No viestinnän koulutus on. Kummallakin. Mm, mutta ei toimittaja eikä ei. journalisti, vaan ihan, ihan viestinnän mm. Ja meillä on vielä siis toisekseen, että Virpalla on aivan eri ala viestinnän alalta kuin, mulla, niin kuin no, Silloin kun me opiskeltiin, niin me oltiin aivan eri niin kuin, linjoilla. Tai siis niin, linjoilla joo. Ja tota, sitten me ollaan, niin on minulla, eli Hirppis puhuu nyt, niin minulla on sitten ympäristöpolitiikan perusopintoja myös alla. Ja sitten, sitten me ollaan kyllä myös jatkuvia oppijoita, mm, kyllä. jos nyt tätä termiä voidaan käyttää toisilta toisiltamme mä ainakin voin sanoa, että Virpalta opin joka viikko uutta ja sitten kuuntelijoilta. Myös. Joo, Joo. Kuuntelijat ovat myös sellaisia, jotka opettaa kyllä koko ajan. Et mä koulutan itseäni tähän niinku, kestävän kehityksen ja ekologisuusasioihin todellakin hirppiksen kautta, koska se tiedät, niinku... tiedät asioista enemmän ja sitten se. Sulla on, seuraat semmoisia niinku lähteitä enemmän, niin. mitä mä ne, niin. mun niinku Linkki. henkilökohtainen <laughs> tiedottaja, niin. joka kertoo niinku maailmalta tarvittavat aiheet. Niin, me ollaan tästä joskus puhuttu, että ja Virpa samoiten on mulle personal trainer tämmöisissä media- ja viestintä- ja sosiaalisen media kysymyksissä. Mm. Niin, tämä on kaunis symbioosi. Kyllä, kyllä. Ja siis, siis tosiaan nyt en voi enempää vielä kuuluttaa tätä, että myös... Ja kuuntelijat on sitten kolmas opettaja-aspekti. kyllä. No niin, tästä me päästäänkin hyvin tähän seuraavaan kysymykseen, eli kuinka valitsette aiheen? Me ei oikeastaan niitä, joo. Me vähän niin valikoituu joo. Niin, ja aiheet valitsevat meidät, jos leikkisesti voidaan <laughs> sanoa. <laughs> niin, eli tarkoittaa siis sitä, että meillä on yhteinen verkko, päivä, ei päiväkirja, mutta siis muistikirja. muistikirja, johon me virman kanssa lyödään omia bookmark käyli noita muistikirjamerkkejä tota, koko viikolta, että mitä nyt on sattunut tulemaan eteen. Ja mikä oikeastaan, me ei pelkästään surfata netissä tai käyttää sosiaalisen median äh, puolia hyväksemme, vaan myös sellaisia niin kuin ihan arkisia asioita pistetään sinne muistikirjaan, että näistä mm. pitäisi puhua. Kyllä. Että jotenkin kuitenkin tämä että mun vaikka mä en ajattele varsinaisesti asiaa, että en koskaan viikolla ennen sitä mm. jaksoa mieti, että ah, no nytpä istun alas ja mietin, että mistä puhutaan seuraavassa <tos> niin. jaksossa. Niin. Vaan ne, ne tulee niinku luontaisesti ja aina kun se muistuu mieleen, siis mä olen tota, itse alalla niin mä olen siinä koneen ääressä koko mm. päivän ja nettiä seuraan siinä niinku ohessa ja se vähän kuuluukin tähän hommaan. Niin, mm. tota, niin mä aina sitten laitan sinne ylös, kun tulee jotain vastaan. Sitten Deliciousissa mitä miten se nyt sanotaankaan, siis tämä hieno ää, sosiaalinen kirjanmerkkipalvelu, niin mm. sieltä saattaa joku joskus vinkata meille Joo. jotain linkkejä, mutta se on aika vähän viime aikoina sitä ollut. Sitten jotain ää, noita, noita uutiskirjeitä saattaa tulla esimerkiksi ympäristöministeriön uutiskirjeissä mm -hmm. voi olla linkkejä johonkin. Tietysti, no sitten tulee luettua lehtien. Joo, ja sitten mikä tärkeintä, ja, että meille tulee aika useasti sinne blogin kommentteihin uusia linkkejä, että mm, hei tullaan. oletteko huomanneet tämän ja niistä me ollaan aina tullaan. todella äh, niin positiivisesti yllättyneitä, Joo. että joku jaksaa kuitenkin tosiaan tullaan. seurata meidän kanssa asioiden tullaan. kulkua. Ja sähköpostiinkin tulee joskus kuuntelijoilta. Ja mm. ja. Että niin kuin, mutta siis on myös sellaisiakin viikkoja ollut, jolloin muistikirjassa ei ole mitään, mutta mm. Ei, se mitään, koska... Ei ole kauheasti meidän juttua haitannut koska Ei. sitä sitten tuppaa. Kun... Koska aina voi puhua myös itsestään ja omasta elämästä. Että <laughs> niin. Tämä on kuitenkin niin vapaa-muotoista. Sen olen huomannut, että joskus on sellainen että, että paine, että no nyt mä en löydä mitään. Että no pitäisi nyt olla joka, jotain mm. niin aihepiiri niin tähän naurispajan. Aihepiiriin vaikka semmoisia ei välttämättä ole koskaan rajattu, niin. että mitkä on naurispajan aiheita, niin. mutta kuitenkin sitä on semmonen joku tieto olemassa, että ne on jotain kestävään kehitykseen tai niin. viherryyteen Joo. tai ekologisuuteen. Liuteen, mistä me ollaan mm. puhuttu. Että mä aina joskus te vähän laajentaa sille, että puhutaan vaikka musiikista tai niin. jostain tämmöistä. Kyllä, että me yritetään löytää kovasti, ollaan niin kolme vuotta löytämässä sellaista balanssia, ettei ei liikaa rueta murehtimaan menoa, koska siitäkin mm. saattaa tulla kova stressi, jopa fyysisiä oireita. Mm. Eh, niin sit sen takia ollaan myös päädytty siihen, että välillä tulee jaksoja, jossa puhutaan ihan jostain muusta kuin esimerkiksi vihreästä vallankumouksesta tai mm. kaikista Juh. muista tämmöisistä. Se on semmoista, niin kuin, mitä äh, niin pointtina on se, että puhutaan siitä, mitä milloinkin haluaa puhua. Joo. Että ei niin kuin väkisi. Et monesti meillä saattaa olla enemmänkin aiheita siellä muistikirjassa, mutta sitten siinä jaksoa tehdessä niin yhtäkkiä tulee semmoinen, että en mä nyt tuosta jaksakaan puhua. Ja sitten se vaan hypätään yli. Joo. Ja, ja se välttämättä ei palata koskaan. Ja Joo. Sitten me vahingossa saatetaan unohtaa jonkun palauteen ja sitten meitä rupeaa ihan hävettämään, että miten me unohdettiin tämä palaute. Että me ollaan aika sillai, yritetään saada mahdollisimman paljon käsiteltyä kaikki niin kuin ihmisten kannanotot, jotka mm. siis tulee meidän kommenttiin tai blogiin. Tai onhan meillä tämmöinen My Ching audio siellä, mutta sitä hirveän harvoin kukaan mm. käyttää. Mm. Mutta tuota, kuitenkin, että yritetään saada käsiteltyä myös tosiaan palautteet mm. joka no, niin. Nythän meillä onkin sitten seuraava kysymys, minkälaista palautetta saatte? Joo. No, kaikki palaute oikeastaan, mitä me ollaan saatu, niin on siellä blogissa niin. nähtävissä tai jaksoissa kuultavissa. Kyllä. Että jos ei niin kun näy siellä kommenteissa, niin me sitten yleensä ainakin referoiden kerrotaan meidän podcastissa, mitä me ollaan saatu sähköpostilla. Et niin. semmoista ihan niin kuin pääasiallisesti positiivista palautetta. Sitten joskus tulee oikeastaan semmoista varsinaisesti negatiivista me ei olla saatu kuin ihan yksi kaksi. Niin, niin muutamia. Niin muutamia. Ja sitten se, sit semmoisia saattaa tulla semmoisia, jotka on vähän semmoisia naureskelevia, että niin. no voi tytöt, tytöt, Joo. ja kyllä te olette, ja voi voi, mutta kun pitäisi ymmärtää. Ja vähän semmoista äm, setämäistä tai tätimäistä otetta saattaa mm. joskus olla semmoista, mutta niin on... mä katson senkin positiiviseksi. Joo, minun. ja se on ihan hyvä juttu, koska me ymmärretään täysin, että joku saattaa ajatella meitä aivan käsittämättömiksi haihattelijoiksi, mutta oikeastaan me ollaan ajateltu tätä meidän... Minkä takia me aina haihatellaan on niin kuin, tämmöisissä hipsuissa haihatteluiksi, että me ei niin mitään ideoita haluta etukäteen torpata, että semmoiset niin, niin. kreisitkin ideat ja. otetaan niin meillä käsittelyyn. Joo, ja sitten mä oon niin kovasti tämän, niin villin visioinnin ystävä, Joo. että tota, pitää pystyä näkemään kauaksi tai muuten niin kehitystä ei tapahdu. Niin. Joo, niin sen takia myös tämä rakentava tai joskus jopa vähän karvaskritiikkikin meidän korviin niin on aika hyvä juttu, että me tajutaan, että minkälaisia meidän kuuntelijat on. Mm. Että millä tavalla ihmiset näkee asioita eri tavalla kuin me. Niin, si Et sit, sitä mä vähän jännän, että missä vaiheessa tulee semmoisia oikeita niin hyökkäyksiä. Niin. Semmoisia, niin esimerkiksi tiedän, että joillekin bloginpitäjille tulee saattaa tulla paljonkin semmoista niin anonyymiä, niin ihan kiusantekoa Joo. semmoista ilkeä, ilkeä ja ehkä niin jopa äh, niin kuin, mikä se nyt on suomeksi, kun on stalker, siis vainoa päijö. ja niin Joo, semmoista niin. Niin, tota, mutta ei ole meille vielä tullut, mutta varmaan jossain vaiheessa, jos vielä jatketaan pitkään, niin tuleekin mm -hmm. mutta onneksi toistaiseksi ei ole tullut no niin. Ja tämä on yksi syy, minkä takia mä haluan pitää tämmöisen jonkinlaisen anonymiteetin. Anonyymi mulla on lukihäiriö, niin mulla on joskus oikein sanoa tämmöisiä sanoja. Mutta siis, että haluan pysyä jo joll jossain määrin anonyyminä, niin tota on just tämä, että jos joskus tuleekin tämmöisiä niin ongelmallisia palautteita tai jotain joku alkaa... Niin joku kovasti ei tykkää meistä, sanotaan näin, niin, niin silloin on joku suoja kuitenkin itselleen vielä olemassa. Niin. Toivottavasti. Joo, ja sitten kuitenkin ollaan tiedostettu se, että jonakin päivänä saattaa tulla aivan hirveätä murskakritiikkiä, mm -hmm. mutta sekin me niellään, koska me ollaan niin. tähän ryhtynyt. Ja sitten tämä on niin paljon helpompaa, että kun tämä ei ole niin kuin ei jotain harrastus. Niin. Niin. Tässä ei olla, vaikka niin kuin ollaan ns verellä mukana, Joo. että ollaan tosissamme ja annetaan itsemme niin kuin sellaisena kuin on, mutta niin Meist... niin tär, niin tämä ei ole mun elämän tärkein asia. Tämä ei se, mikä niin määrittelee minut ihmisenä. Joo, eikä me saada palkkaa tästä. Niin mm. Meillä ei ole sellaista niin paniikkia siitä, että me munataan itsemme. Koska me Joo. periaatteessa jokaisessa jaksossa ainakin, voin <hysy> sanoa, että minä munaan itseni, <hysy> Koska Samoin. aina tulee jotain lipsautuksia ja sillä tavalla sönkkään. Mm. Että, koska en osaa puhua näköjään suomeakaan tarpeeksi hyvin, niin mulla ei ole niin sellaista... Paniikki, että mun täytyy olla jotenkin ihan ylipro niin. ja ammattimainen, koska tosiaan tämä, tämä naurispa ei ole minun ammatti, vaikka viestintän alalta olenkin. Niin, ja siis niin kuin, meitä on niin kuin, aika vaikea niin kuin, saada ää, siis, niin kuin, alas. Siis, mulla ei taas tule suomenkielisiä sanoja jostain syystä mieleen, mm. mutta kun siis on tämmöinen... Niin lytättä. Niin, niin ei saa lytättyä, koska... Meillä kuitenkin on aika vähän tässä semmoisia henkilökohtaisia panoksia mm. kiinni. Niin silleen, että on niin paljon niin helpompi ottaa kritiikkiä tai tämmöistä vastaan, kun siihen niin kuin se menee vähän niin kuin silästä. Niin, ja siis oikeastaan mä huomaan, ainakin no nyt jos mä sua tarkkailen, Virta, mm. niin, no niin että sulla on perusasenne jo niin positiivinen, että yleensä ihmiset, jotka on varustettu positiivisella asenteella, niin ei ole niin kauhean uukaa, jos tulee välillä niin kuin semmoista jotain epämiellyttävää eteen. Niin, niinku, ei sille voi mitään, jos joku ajattelee jotain. Niin jokainen on, kaikilla saa olla oma mielipiteensä, ja niin kuin, että ok, niin. saa tuota mieltä selvä, kiitos kun kerroit. Mutta... Niin. Ja itekin on... Niin, niin, niin mm. just, että me ollaan vain ihmisiä ja meilläkin on, meilläkin on huono, huonoja päiviä. Niin, niin. Silleen. No, no. Sitten miksi teette ette Naurispaja, mikä motivoi, motivoi tekemään noinkin pitkään jatkunutta sarjaa? Niin tästä me tähän me alussa viitattiinkin, että mehän ei siis koskaan olla päätetty, että no nyt tehdään sarja, joka jatkuu kolme Nä, vuotta, näin. vaan me tehdään aina yksi, yksi jakso kerrallaan. <laughs> Että niinku periaatteessa voidaan lopettaa illa, ihan milloin vaan. Mm. Että sille ei olla niinku sitouduttu, mutta aina tehdään fiiliksen mukaan. Et niin kauan aikaa, kun tämä on niinku mielekästä Mielestäni. tehdä ja niin. haluaa tehdä, niin niin pitkään niin. tehdään. Ja sitten välillä voidaan pitää taukoa, jos ei huvita. Ja niin. that's it. Että hirvun vähähän me lomaillaan sitten loppujen lopuksi. Mm. Mutta se varmaan johtuu siitä, että kun asiat pysyy ikään kuin harrastuksena, mm. leikkinä, vaikka puhutaankin mun mielestä aika pitkältä asiaa, mm. niin sitä jaksaa paljon enemmän. Että meillä olisi todennäköisesti paljon enemmän lomia, jos tämä olisi oikea työ. Niin, niin mm. tästä sarjajutusta, niin, niin ei, ei mulla oikeastaan <tuh> sen enempää kommenttia, mitä tuossa alussa sanot. Tota, kyllä se motivoi mun mielestä se, että kun saa palautetta. Mm. Niin se, on, se on aina, kun se ensimmäinen palautetta, tai vaikka tulisi vaan yksikin joku mm. semmoinen ihan lyhyt, että selvä, kuuntelin. Mm. Niin mua motivoi se. Ja sitten, täytyy kyllä sanoa, että tässä on, mulla on Edelleenkin on aika itsekkäät syyt, että niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin ei nyt varsinaisesti terapiana, mutta tämä on kuitenkin semmoinen niin vähän tuuletusaukko Kyllä. itselle. Mm. Että mä saan tästä hirveästi siitä, että mä saan niin kuin, sanottua asioita ja joista mulla on mielipiteitä. Mä saan sanottua ne ilman, että mun tarvii heti ruveta niitä perustelemaan jollekin, mikä olisi ehkä mm. työelämässä tai noin, niin sieltä saattaa tulla välittömästi niin kuin, paljon enemmän vastustusta. Niin Tämä on, niinku, tää on siis mahtavaa, koska ei ole media, koska ei kukaan voisi keskeyttää, Joo. paitsi sinä. Niin. Mutta niinku, että ja kuka... mäkin olen harvinaisen hiljaa. Ni <laughs> niin. Mä annan suinkin aina niin. paasata. Et se on niinku, antaa tosi paljon, koska sä niinku saattu suorastaan niinku luennoida eikä mitään aikarajoja. Mm. Et jos minä nyt haluan paasata tässä kaksi tuntia, niin siis, no ainoastaan tietokoneen levy kovalevyytila on se niinku, <tos> niin. rajoitus, mikä saattaa olla, mutta että muuten on, niinku, että on niinku, itselle täysin rajoittamaton Na, niin. torvi. Joo. Ja va ja sit se, niinku, vaikka sitä välttämättä kukaan ei jaksaisi kokonaan kuunnellakaan, mutta se ei haittaa, koska mä olen kuitenkin saanut sanottua sen. Mm. Ja se on internetissä ja se on siellä maailman tappiin asti, mm. niin joku voi sen joskus kuulla. Joo. Ja kyllä, niin. Mulla on taas kans oma Itsekäs mielipide tässä, voisin siitä paasata filosofiasta tunnin, että jos on yksikin kuuntelija, joka mm. ö, on joksenkin samalla aaltopituudella ja ainakin haluaa kommunikoida tästä samasta asiasta, niin mä oon päässyt mielestäni jo siihen maaliin mm. sillä tavalla, että ö, loppujen lopuksi me ollaan huomattu, että tulee aina vaan lisää ja lisää ihmisiä, jotka alkaa olla samalla linjalla ja ruvenneet miettiä. jopa jo, Jotkut on jopa ruvennut sane, sanomaan, että että on herännyt jonkun tietyn ihan pienen kyllä. asian, mitä arjessaan voi muuttaa esimerkiksi ekologista käyttäytymistään mm. tai jotain tämmöistä, mm. että niin sekin antaa niin ihan hirveästi niin öljy, öljyä mun koneistoa mm. sillä, sillä tavalla, että jaksaa aina vaan eteenpäin. Mm, kyllä. että kyllähän siinä on semmoinen henkilökohtainen sillä tavalla pal palkitsemis, aspekti, että ilman semmoista että joku ihminen on tai pohtii samalla lailla kuin minä, mm. niin tota, se on jo se palkinto niin, kyllä. tästä työstä. Ja sitten tota, mä tykkään, ää, ja sitten osalta myös motivoin myös se, että kun tietää, että, että tässä kuitenkin me ollaan niin kuin pioneereja. Mm. Me ollaan ensimmäisiä, ja niin kuin todellakin podcastajia ei ole montaa Suomessa vielä toistaiseksi, niin on jotenkin tosi hienoa, että, että me oltu, tai on kiva, että mä tiedän, että mä oon ollut jossain jutussa mukana silleen niin kuin alusta lähtien. Niin. Että on silleen kiva tietää, että on joku tämmönen, niin kuin, että periaatteessa mahdollisuus, että päästä historian kirjoihin. Niin. heiluttelen tällaisissa siis niin. kuvitteellisia <laughs> lainausmerkkejä historian kirjoihin, että en mä nyt niin kuin ole semmoinen ihminen, joka niin kuin haaveilee siitä, että nimeni yhdistetään niin. joskus johonkin yleään. Vaan siis niin kuin, joku semmoinen niin oman jäljen jättämisajatus siinä Joo, on. Kyllä. Ja vaikka se jälki nyt ei olisikaan kuin pienen nettiyhteisön tiedossa, se on täysin riittävä mulle. Niin. Koska niin, muakin, siis oikeastaan pelottaisi sellainen ajatus, että olisi ihan miljoonia kuuntelijoita, koska se menisi no, mun semmoisen käsittelyrajan jo mm. yli, koska mä oikeasti, vaikka joku kuvittelee, että hirpis on kova puhumaan aina, niin mä en oo oikeasti semmonen, niin että mulle riittää semmonen ihan yhden tunnin viikoittainen fiilistely <tos> naurespajassa. Sit loppuajan mä oonkin semmonen ajattelija, hiljaa. Niin ja niin. Aika, aika hiljaa olen Joo. ja tavalla, okei okay, no tässä nyt oli vähän huumoria. mutta kuitenkin asiassa on aina niin kuin, mm. tässäkin asiassa oli niin kuin totuuden siemen, että, että näin. Niin kyllä, ja siis voi olla täysin mahdollista, että me esimerkiksi ei puolen vuoden päästä ollakaan enää ollenkaan mm. motivoituneita jatkamaan, mutta niin. Sitten ei olla, ei se mitään. Niin, en mä, siis mulle saattaa tulla siinä vaiheessa tietysti, että jos Virpa päättääkin sanoa, että nyt ei enää jaksa, eikä voi, eikä mm. pysty, tai me muutetaan eri puolelle, toisaalta sekään ei vielä estä tosiaan mm. tekemistä, mutta tarkoittaa siis, että jos niin kuin jompikumpi, eli Virpa tässä tapauksessa, sanoi, että ei jaksa enää, niin kyllä mulla varmaan pieni suruaika on, mutta ei se kyllä ylitä mun autajaiskynnystä sillä tavalla, että että mm. nyt en enää ikinä pääse raiteille. Niin, niin ja siis niin aina sitä voi niin yksinään ruveta niin. tekemään, jos huvittaa enää. Joo. Tosin Hupan. sitten ei enää naurispaa. Naur, mä oon sanonut, että naurispaja on oma formaattinsa, Joo. johon kuuluu virpa ja hirppis. Kyllä, että sit... kuupikaan ei yksinään rupea tekemään naurispaja koskaan. Eee. Tästä meillä olisi varsinaisesti eee. sovittu, mutta tämä on ollut sun ihan selkeä sana, sanaton sopimus. Että ei, niin. Niin ei, se ei se onnistuisi tehdä. mitenkään, tai ellei siis... Jotenkin multiploidu sillä tavalla kahdeksi ihmiseksi, <tos> ihmiseksi. Ja sitä mä en ainakaan osaa ne, vielä, kyllä. että mä voisin olla virpakin tässä. Tuosta vielä motivoinnista, niin ihan semmoinen pikku että me ollaan pyritty tekemään tämä meidän tuotanto mahdollisimman kevyöksi, että tämä vaatii vähän, mahdollisimman vähän vaivaa, mm. niin sekin auttaa tähän. Niin. Tämä on niin koitettu tehdä silleen, että olisi niin kuin tehdä yhdellä autolla ja ei leikata, ja sille, että mm. mahdollisimman vähän olisi sitä niin kuin työtä siinä. Niin. Joo. Sen takia se varmaan niin onkin tässä, että, että tällä hetkellä tekniikka on jo niin näppärää, että ainakin viestintäalan ihmiset pystyvät näppärästi tämmöisiä Ihan podcasteja. Tahansa, mä luulen. Joo, mutta sitten tarkoitan, että mm. niin tietyssä määrin pitää vielä osata näprätä jonkin verran. Niin, ei aikaa haluta näprätä. Niin, joo. Jo, no niin. Eli halua ja tietoa pitää olla jonkun verran, mutta ei paljon. Mm. Se auttaa kyllä tämän... Ylipäätään minkä tahansa podcastin tekemiseen. Mm. Niin ja siis, niin tämä, eikö tämä varmaan, että tähän laadun aikaansaamiseen tarvitsee tarvista mutta jos ei välitä siitä, että minkälainen äänenlaatu on, niin silloinhan niin kuin nappia painamalla ihan perus Windowsin rekorttoiminnolla niin, jo niin kyllä. Ja, ta, no niin, ja onhan niitä sellaisia ohjelmia tai netissäkin, että suoraan voit niin ohjata äänesi nettiin ja se leikkautuu ja tekee fiidit ja kaikki mm. itsekseen, että ei tarvitse oikeasti edes. Me niin. tehdään kuitenkin vielä sellainen aika perinteisiin menetelmiin. Niin. Kuitenkin Aina. halutaan pitää ne audiotiedostot itsellämme. Niin. Ja Esimerkiksi quick.com, se Q-I-K.com, mm. niin tämä videostriimauspalvelu, josta voi omalla kännykällään lähettää live-videon mm. niin siitähän itse asiassa syntyy varsinaisesti sitten kun se on kun se ei ole enää livenä, mm. niin ne jää ne kaikki videot kyllä sinne sivulle, ja sitä voi niinku mun mielestä sitä pystyy niinku tilaamaan rss 5 Et periaatteessa se olisi niinku hyvin yksinkertainen tapa, jolla te ruvette tekemään vaikka videopodcastia. Niin, kyllä. Joo, selvä. Sitten viimeinen kysymys. Voisitteko kertoa jotain taustaksi itsestänne, jotta voisin esitellä teidät jutussa ikää, missä asutte, mitä teette muuten YM? Jaha. No, Haluatko vaikka sanoa eka vai sanoa, kun me. No mä voin nyt sanoa, että mä oon noin 30-vuotias <laughs> ja tota, asun Tampereella. Nainen. <laughs> Nainen. Tein muuten armoitettua pätkätyöläisen arkea, siis elän pätkätyöläisen arkea. Ja viestintä ja ympäristöala on ollut lähinnä nyt parin vuoden sisällä tää mun pääala, millä olen työskennellyt. Siis ja, tota, muuten, mitähän mä teen muuten. Myllähän mä nyt harrastelen vaikka mitä. Ja luonto on tosi lähellä. Mm -hmm. ja siellä teeskentelen olevani. <laughs> ja, tota, sitten... Miten se teeskentelen? En tiedä, että oli huono <laughs> mutta siis teeskentelen olevani. Siis olen hyvin pitkälle luontoihminen. Sitä nyt Joo, yritin jo. tässä sanoa. Ja Joo. sitten... Ö, uiskentelen ja tämmöistä, mutta oikeastaan, niin mä en, jos, nyt, jos tässä nyt tässä kysymyksessä perätään sitä, että jotenkin olenko esimerkiksi järjestöihminen tai jotenkin muuten aktivisti, niin en ole vennyt mikään järjestöihminen. Ja tämä tosiaankin, mulla on periaatteessa tässä naurispajassa vaan tämä toinen minä mukana eli tämä minä ja sitten mä on tuolla o, työasioissa täysin eri ihminen, että sillä tavalla olen yrittänyt jakaa tämän äh, tällä tavalla on jonkun, on niin, harrastuksen ja työn äh, sillai, kahtia. En mä nyt oikein osaa sanoa mitään, muuta, että mä Olen aina ollut kiinnostunut globaaleista asioista ja se, että minkä takia minua kiinnostaa ympäristöalaa ja vihreä, vihreä bisnes esimerkiksi, niin se kyllä johtuu ihan siitä, että ne on ollut viimeaikaisia työ työsaroja, missä on ollut sarkoja Joo. mukana. No olen siis Virba, myös 30 ohittanut nainen Tampereelta. Työskentelen IT-alalla ja en myöskään ole mitenkään aktiivinen missään järjestössä ja enkä politiikassa. Joskus nuorempana olin kiinnostunut niin kuin järjestötoiminnasta ja noin, mutta mutta tota, en enää, ja oikeastaan olen niin menettänyt vähän niin kuin uskonikin noihin niin kuin yhdistyksiin ja politiikkaan ylipäätään, ja sosiaalista mediaa seuraan paljon ja koitan osallistuakin, ja sitten mä, mitä mä teen, mä, mä harrastan tätä podcastaamista, ja vähän liikkumista ja semmoista. Mä niin kuin, pidän itseäni hirveän tavallisena ihmisenä. Mä kuuntelen Yle-Suomea, radiosuomea. Se, niin siis se on tämän mä... tavallisuuden mittari. <laughs> Joo, mun mielestä on. <laughs> Että mä, en ole, niin kuin, mä en pidä itseäni kovinkaan niin trendikkäänä henkilönä, vaikka, mutta, en mä, mutta siis mä en myöskään pidä itseäni mitenkään erityisen niin kuin, semmoisena, niin kuin, ö, viherkansalaisena, niin kuin, esimerkillisenä muuten. Niin. Että en ole semmoinen niin, niin sanottu hamppupaita aktivisti. <laughs> <Ja>. <laughs> mutta tota, ja siinä ei ole mitään pahaa, jos on semmoinen, haluan nyt sen sanoa. Että Joo. Et sekin on todella ok, mutta mulla, mulla on paljon vähemmän selkärankaa. Joo, mutta okei, mä, mä haluan yhtyä kanssa tuohon Virpan viimeisen kommenttiin, että mäkään en ole mikään... Muistaakseni me puhuttiin pellavahampu, liinoista ja semmoisista, että me ei olla sellaisia, mutta voinko, siis meil, mulla on semmoinen pienen aktivistin siemen tässä koko ajan, tässä naurispajassa, mm. totta kai, mm. mutta että tarkoitan tällaista järjestöaktivismia, mm. en edusta. Joo. Kyllä, tota, niin, niin, niin nyt mä unohdin hirppis kysyä sulta ennen kuin nauhoittaa. Mm. Päätit sen nyt sitten kysyä tässä nauhoituksen lopussa. Joo, tälleen kivasti puun takaa. Mutta että, ää, riippuen nyt siitä, että milloin tämä juttu tulee ulos ja tuleeko tätä meidän haastattelua siihen juttuun ollenkaan. Mutta mä että me voitaisiin varmaan tämäkin niin julkaista tämä meidän tämän nauhoitus joskus myöhemmin. Joo. Ilman muuta, jos vaan se ne. sopii. Että toivottavasti arvoisalle toimittajallekin tämä. Sopii, mutta tätä, tämä kansalaismedia vähän niin kuin on, että <laughs> meillä on nyt tässä niin oma putki kanssa <laughs> työntää juttua. Kyllä. Mutta ei, ei mitenkään sille, että mä epäilisin, että tässä nyt ollaan niin hirveästi väärinkäyttämässä niin meidän sanomisia tai muuta, mutta mun mielestä tämä vaan niin kuuluu vähän tähän homman henkeen, mm. että pitää niin kuin, koska me nyt ollaan todellakin tämä nauhoitettu ja näin, ja tämä periaatteessa on niin yksi jakso, mm. voisi olla. Joo. Niin tota, Tästä siis, jos... Toimittaja haluaa lisätietoa ylipäätössä tästä filosofiasta, niin vielä lisäkysymyksiä voi laittaa, koska meillähän juttua löytyisi, mutta niin. meidän nyt ja löytyy tehdä. siis muuten näitä vastaavia materiaaleja, niin. ne löytyy 50 minuutin annoksina niin kolmen vuoden ajalta. Niin, niin. kerran viikossa, Et mulla, niinku, mulla tulisi paljon nyt asioita vielä niinku puun takaa näihin toimittajien kysymyksiin, no. mutta mun mielestä tämä on nyt mun osalta Joo, musta tässä. tuntuu, että me ollaan kyllä nyt aika hyvin tota saatu tässä. 32 minuuttia reippaasti. Tämä tota, nyt oli vähän silleen niin kuin, en mä tiedä, voi olla, että tämä nyt on vähän raskas kuunnella niin äkkiseltä, mutta tämä nyt on naurispaja, ei, ei tätä nyt saa muuten. Niin. Tämä on niin kuin se meidän, meidän muoto. Niin. Ollaan me niin. vähän tämmöisiä. Niin. <laughs> Mutta kiitoksia, kiitoksia mielenkiinnosta ja toivottavasti kuulemme. Tai näemme, siis, niin, niin, itsemme. Niin, <laughs> niin varmaan me halutaan sitten niin nähdä juttu ennen julkaisua. Niin Joo, ja voisitko la laittaa sitten? Asia tarkastukseen. Mm. Kiitoksia. Mutta laitetaan se vielä sähköposti, jos nyt käy niin, että loppuun saakka ei ole kuuntelua jaksanut jatko. Niin. Selvä. Oliko, vielä, oliko jotain, mitä sä sanoa? Ei mitään. Joo. Mä oon aivan tyhjä taulu. Mm. Musta olisi kauhean kiva, jos jotain meidän kuuntelijaakin haastateltaisiin. Mutta niin. se on varmaan ehkä vaikea toteuttaa, kun ei niitä varmaan saa kiinni. Niinpä, meidän blogin kautta. Jotenkin... Niin, jos siellä ei ehkä pois. Mutta mun tämä tää niinku, tää oleellinen asia niinku tämmöistä mm -hmm. interaktiivista. kyllä. Juttua, että tota, niin, me, meitä ei olisi ilman niitä kuuntelijoitakaan. Mm. Tai se olisi, niin kuin, no, se olisi toisenlainen naurispaja. Mm. Että niin sitä ilmiötä pitää niin kuin, katsoa molemmilta puolelta. Mm. No, Selvä, kiitoksia. Kiitoksia. Ja hyvää äh, alkusyksyä. Niin, hyvää lomalta paluuta sitten joo. <laughs> kuuntelemaan tätä. Heippa. Hei hei.